Errusia kukrainean gerra duenetik Europaren erreakzioa oso azkarra izan da. Eta erabaki gogor eta simbolikoenetakoa izan da Nostrin Bi gaso diaren proiektua bertan bera ustea. Errusiatik Alemaniara gasa itxaso baltikoan zehar rekarri barzuen hori. Asmoazen, Errusiari gasa erostetik gelditzea, bere gerra justifika ezin hori ezfinantzatzeko eta Europaren buru energetikoa bultzatzeko. Baina, lehen momentuetako gogo berua epelduz gero, ohartzen gara Europa Mailan zenbateraino gauden Errusiako gasaren menpe. Eta zenbateraino gauden orain orainzokoratuak, erregai fosilian erabilerari alternatibak ezpaititugu aski goiz eta aski serioski garatu. Sumeki eta piskat urduri, ohartzen gara alternatiboak ez direla egun batetik bertzera martxan ezartzen. Orduan bai, naiz eta nostrin B gelditu, lotxaturik Errusiari jarraitzen diogu gas eta petrolio frango erosten, Eta oraindik goitiero shiko estyogunko purua ordezkatzeko edo sati bederen estatu batuetako arbelgasa hasiko gara inpurtatzen. Eta ja danik ahotsa kaltsatzen dira nuklearra gehiago garatu behar zela eta arbelgasa guk ere ustiatu berginuela eta holako. Batzuk modu garbiagoan energia berriztagarrien garapena azkartzera daitzen dute, haize parkeak, guzki eta egurren biomasa gehiago erabili bartela. Baina, diskortso guzi hoiek funtsezko gauza bat antzten dute. Energia garbiena zein da, erabiltzen ez duguna. Iduriz, oinarritzat hartzen dute gaurko kontsumo maila alda dela Newtonen gravitatearen legea baliz bezala, eta erretzen ditugun animaleko gas eta petrolioko puruak ordezkatu behar direla animaleko egitura fotovoltaikoen edo animaleko egurko puruen bitartez. Ola hasten bagara, laster akabo gure bazterrak eta gure oianak ezinbertzeko bertzeko da energia erregai fosilian erabilera murriztea bai. Baina hori bezain ezinbertzekoa energia erabilera birpentsatzea eta murriztea. Gau ez argitutako iriak, auto ahondiegiak, gaizki solaturiko egoitzak, autobidetan bidetan egunta ogoi abiadura, egunta amar baino, bortz gexarearen garatzea, ekoizpen deslokalizatuak eta bar. Zenbat arlotan energiaren erabilera murrizteko paradak tokiko enpleguak sortuz. Denak duin bizi daitezen, badagarraia energiaren erabilera murrizteko. Neurritasunaren aroa erduta.